Heren, in die is het vir ons goed om nie te wees. Ek denk zonder aan een van die besalings waar die dichter sê, een dag in u huis is beter dan 1000 daar buiten. Heren, het is vir, vir ons lekker om nie te wees. Het is amper een van die hoogtepinte in ons weekse program om nie as die kinders by te wees, die teenwoordigheid op te soek as gemeente en net voor u te buig, u te aanbid u te loof ons versoek het op u te rug. ja, met u gemeenskap te heen hier ons so vervoerig om die woord op te heen, wat in ons eie taal is so ons dit kan verstaan en Heilige Geest is die tolk wat hierdie letters op papier die letters daar op die boord vir ons moet levend maak en ons bemiste Heere, ons kopie en genoem word het en om daar saam en misdadigers gekruisig die een aan sy rechter en die een aan sy lukerkant Toe sê Jesus Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy kleren verdeel dier te noor het Die volk het daar gestaan en kyk Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gereed, laat u hom self as hy in Christus is wat dier God uitverklees. God die soldaat het voor hen toe gekom en hom bespot. Hulle het van sierwein aan gebied en gesê, as jy die koning van die jode is, red jou self. Daar was ook een opskrif, boek aan dom. Dit is die koning van die jode. Een van die misdadigers wat daar gaan het, het om gelaster weer te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jou self en ons ook maar die andere een het om terechtgewees en gesê, is jy nie man vir God nie? Jy ondergaan toch die straf as hierdie man? In ons geval is het rechtvaardig, wat ons ontvang die verdiende straf vir die dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen. Verder sê hy, Iesus, denk aan my wanneer jy hier in die rui kom. antwoord om, ek verseker jy vandag sal die sal met my, ons een paar lees wees. En ja, ons het klaar in die gesê, die, het einde van die serie is, die graf is leeg. Kom ons kijk so'n biekie na ons tekstgedeelte, wat ons vanochtend gewees het. En as het klop dat is, in die gedeelte, wat ons, wat ons saam gelees het, waar die bekende karakt wat, wat die daan was, toe Jesus gekruisigd is. Nou, die, die kruisgeweer is eindelijk een verhaal waar daar klonk mense rondom die kruisgeweer staan en haar hoe dit alles bestuur. En die tragische is, dat baie van die mense wat daar rondstaan, eindelijk nie nie sê so sien, verweef dat dit is. Kom ons kijk na paar van hierdie karaters. Die eerste een is die jode wat daar rond gestaan het rondom die kruis gebeur. Nou sien ons dat, dat die jode is een ander benaming in die tekst ook die volk is. Die volk, die jode staan en kyk na dit wat aan die afspeel is. Samen met hulle is daar een klomp raadsleer. En wat doen hulle? Sien dat hy die reaksie op hulle kyk na Jesus iets van een lach is in hulle genoemd. Hy het hier die self lach van mense wat het recht gekry het om een moeilijkheid maak aan die pent te laat draai. het hier die diep tevrede leid in hulle binnenste en lach op hulle gesê. Hy die jode en hulle raadslede het recht gekry het om vir Pilatus te drijf om een onskuldige man na sy dood te stien. Nou vir die jode weet ons was het eindig maar een politieke spel dit was een machtspel dit was een godsdienstige spel en in die spel was die jode daar uit gewees om hulle opponent uit te oorlep en nou moet Jesus wat aan die kruis hangen en soort van uit die pad uitgevat is, het die jode gedink, ons het die uitklop hou geplant. Wat soort? Dis hoe hulle na Jesus gekyk het. Hulle sien een uitklop Kom ons kyk na Pilatus. Pilatus weet ons, was redelijk zeker geweest dat Jesus nie die bedreiging vir die keizer sal wees nie. Maar die joodse leies uit oorleef vir Pilatus in een soort van een politieke spel so dat Pilatus die ene sal wees wat uiteindelik vir Jesus ontslaas sal raak. Nou die politieke spel wat hulle gespeel het was omdat daar baie die joode vir paas buiten kan die stad, na joe die toe gestoom het, en mense in daai tyd, weet ek maar soos vandag ook, vinnig was om opstandig te raak, om ophoerig te raak. Omdat die atmosfeer politisch gespannen was in daai tyd. Het Pilatus gevoel, maar ek kan nie bekostig dat mense in opstand kom nou, dit gaan my beeld nie goed doen. En daarom word hy enkele politisch in een macht speel in een druk gang geklaas om van Jesus ontslaag te hou. <coughs> maar die soete weerwraag van Pilatus is dat hy nie een is wat bepaal het wat die graf op skrif boek aan die kruis so wees. En Pilatus besluit hoe daar gaan staan dit is die koning van die jode en het word in al drie talen van die tyd aangeduid op die bordie in Grieks, Hebraeus en in Latijn aan die een kant moet hierdie um, kruis woorde, moet hierdie bordie is, is Pilatus eindelijk bezig om die joorde te verneder om hulle terug te krij en die sê maar, hier is julle eindelijke koning alweer hulle bezig is om te kruisig dis eindelijk julle koning en in die ander kant verkondig hy baie subtiel eindruk dat Jesus inderdaad die koning van alle konings is en die Heer is van alle Jezus en die feit dat, het, dat hy dit in drie tale daar op zit betekent, dis verander om te lees en te sien dat Jesus inderdaad die koning van die wereld so Pilatus as hy na Jesus kyk op die kruis dan sien hy weer verhaal, hy die jode half teruggekryd, en die ironies in die terugkryf van die jode, verkondig hy in dat Jesus die koning is. Die soldaten is die volgende karakters in die verhaal. Wat sien hy? Hulle sien buid en bespotting. Hulle dag om uit maar as, as hy dat die toon van die jode is, red jouself. En die soldaat is stroom op letterlijk Jesus van sy laaste menswaardigheid. Hulle verdeel sy kleer. Hy word in die soldaat te verneder. Veracht, uitgelag, bespot. As hulle na Jesus kyk in die soldaat, dan sien hulle bespotting. Hulle sien, wat kan ek vat by hom, om hom nog verder te verneder. die eerste misdaliger wat aan sy een kant gaan het, wat sied hy hy is voortsaam hy laste saam die soldaten en die ander hy sê, maar is, is is jy daar nie die Christus nie red jouself van die kruis af en as jy afkom red ons over ons Selvst in die laatste eere voor Jezus' dood, voor sy dood as misdadiger, sien hy in sy beerman wat langs omhang aan die kruis, een gestoorte, een verachte, een bespotte, een mislukte koning. Vrienden, ons dag kan ons eindig maar onszelf ook daar en ons so op die weisie gaan sit as mense wat toch ook in hierdie paast tyd in hierdie leidingstyd van Jezus op een sekere manier na Jezus gekuid ek was in die versoek om vir jy een video te spelen en ek het daar tegen besluit, dit is een, is een video wat hy geneem het uh, in Amerika onder een klomp mens op straat, en hy he, moet van die mense gaan vraag, maar, maar wie sê jylle is Jezus? weet jy nou wie is, en as jy nou weet wie jy is, wat weet jy nou van of? En is om te sien, en is in ons land, heel waarschijnlijk nie anders. Een paar het gesê, ek weet die eindheid van Jesus nie, is ek volgestelde om te ken. Daar is een paar ander wat gesê, hy is een profeet. Daar is paar ander wat gesê, ons dink is een of ander historische persoon, Daar iemand wat gesê het, maar, maar hy is een goeie voorbeeld vir ons. En dan saai een wat daarin gesê het, hy die verloser van die wereld. Wie is Jesus? As ek en jou in die tyd gefokus was in leidingstyd op hierdie gekruisigde Jesus en ons in die 7 leidingsweke achter Jesus aangestap het, om ons sy leiding samen te beleef het, wees Jesus vir jou. As ek en jy vir over na die preekie gekyk het, wat ons begin het, wees Jesus vir jou. Gelukkig is daar mense, wat met Godse genade ook vir Jesus raak sien vir weer echtig is. Die tweede misdadiger, wat sien hy? Die tweede misdadiger kyk ook na sy medekruis genoemd, as ek het so mag noem, die een wat langs om omhang. En hy sien Jesus vir vir weer echtig is. Die verlossing die rechte koning en dan kom hy met die eenvoudige versoek, as hy vir Jesus sê, Jesus dink aan my wanneer u hier in u ruik kom, ook vandag en daar hy uitspraak van die misdadige, vervoer eindelijk een stuk vertrouwe, een stuk geloof, om te sê ek kon in die regel wat langs my hand sien wie hy rechtig is dat hy die moed is vir jy stik in die gebroken wereld van ons. En Jesus' antwoord kan ons dag nog sal hy saam met my en my huis is. Hy sê in Jesus een verlosser. Hy sê in Jesus die hoop van jy wereld. Mag ek weer vraag hoe kyk ek in die heilig wat sien ons sien ons een historische vergier wat daar hangt, aan die kruis sien ons dit as een bybelstory wat ons harte roer, maar het is eindelijk maar een story, dit is fabel dit is een mythe, dit het, het eindelijk meer aanpak op my leven, het is ja, ek kyk in die preekie en ek uh, weet as een van die storykies wat ek vir my kinders vertel het over die klein was, maar as sien ek rechtig Jesus raak, vir wie hy is. Dan moet ons van ochend so'n beetje verder kyk, as nie die kruis gebeur. En kan ek nie veel vraag, as ons van ochend na Jesus kyk. Wat sien ons raak? sien ons ook raak dat hierdie Jesus wat in die kruis raam het, ook die kennis wat opgestaan en wat lewe, want die graf is leeg. Ek het ook nog en veel vraag of jy ook die levende Jesus elke dag in jou leven raak sien, wat aan die werk is in jou leven, wat aan die werk is in ons gemeente, wat aan die werk is in ons gemeenschap. Ons kyk in paastuit nie net na Jesus op die kruis. Ons kyk ook na die opgestane Jesus. Die levende Jesus wat vanochtend die by ons is. Elke keer die verhaal genoemd, ek weet jy of my Frans uitspraak my correct is nie, maar het is die doevering is sien in Parijs. Daar was een skilderij met die naam of die titel Skaapmat. Die skilderij het toen heel uitgebeeld van waar die satan smalend sit en kyk na sy oponent. Die oponent is uitgebeeld as een jong man sy kop neergebuig in vernedering omdat hy in die schaakspel uit oorleg is hy was verslaan verslaan sy gesig uh, is eindelijk vertrek van pijn en die satan wat uh, smalens het en lach op, oor die oorwinning is daar was het een paar schaakstikke oor op die bord en die woord schaakmat was oor die skilderij geskrywe of die skilderij geteken en op een dag stap een oudige man door die, die louvre en, en hy stop in die satanische schaakspel en hy gaan staan en kyk na die print en toe skreef, dit is een been, dit is een been Die mense wat in die museum was, is toe verbaas oor die man wat so, so gul in een storm nader en hy vraag hom wat is fout terwijl hy aan hem skree, dis en nie dis en nie die curator van die museum kom toe later daar aan en hy vraag van wanneer is daar een probleem, kan hy so help toe kyk die man die curator in die oor en hy sê vir hom, ek is die Franse skaakampioen en ek sê vir jou dit wat hier gebeur in die titel van hierdie print is een leen en steeds verwaard vraag ek die raad vorm, wat bedoel jy het, is een leen toe wees in die skaakbot en ek sê vir hom of jy moet uh, die titel van hierdie print of jy moet iets anders inteken op die skaap word, want kyk, die spel is nog nie oor nie, dit is die skaap mat nie, die koning het nog een skuif oor. Die duivel die Satan het gedink te skaap mat. Maar die koning het nog geskryf oor. vind ek wonder of dit nie precies is wat paas na my geleer het. Op goeie vrijdag waar die satan gedink het skaak maakt. En op paas sondag toe Jesus opstaan uit die dood te weet ons het is nie skaak maakt. Die koning het nog geskuif oor om die oorvinning op daard bord te behaal Dreen ons ons leef in een land wat redelijk in chaos gedompel is dus ontstel het ons lees die korant op die internet te lees, netwerk 24 as ek hulle mag bemaak en doen wil ik dit nie maar as een mens lees die opmerkingskolom van wat menses sê oor al die berichte en jy sien, dis nie paasmoorde en, en bedrog en politieke ruig en die verkiesing wat op hande is dit stemme mens onrustig ons sien hoe mense werk verloor en hoe daar reglemente is van duisende mense wat in die dame om hun werk gaan verloor mense verloor alle huise verloor hulle huwelike hulle levens en die self-respect. Aan die verloor en die, die waardes, aan hart en die verstand. Het voel vir ons asof ons in chaos is, en in die mekaar wereld. Ons huil, ons lach, ons raak kwaad, ons voel leeg. Ons voel verloor. Ons soek ons voetsporen, maar ons krijg net verdwaalde paie voel vir ons as op satelskande dag. Hy krij lekker oor het so gaan in ons land en in ons wereld. En hy sê vir ons, op veelerle maniere, dit is vir my, en dit is die taal wat ons vir baie keer praat, as ons by die braai vers hier staan, en met ons vriende keier, dit is so makkelijk om in die te sê, dit is met ons land. Dit is vir met ons gemeen. Dit is met ons wort met ons tree dis die taal wat ons uitdink vrees is aan die orde van die dag en vrees bepaal ons leven dan moet ons vanochtend oor goeie vrijdag en Jesus wat in die kruis oor dan is nie die einde nie. die graf is leeg Jesus het opgestaan daar is nie die troppel gegeen die koning het nog geskuif oor op die skaapbord. Dit is nie skaapmat nie. Ons Jesus leve en tot in alle ewe gart. Alles is nie verblijf vir ons. Hy is ons verlosser. En bo alles is in ons hoop in die hoopeloze wereld waarin ek en jy leef. As ons in die plek kan Jesus kyk, mag ons nooit net vasthaak by die Jesus aan het kruis nie. Maar mag ons ons oor wegschuien en naar die graf toe. Waar ons sien, die graf is leeg. Jesus het opgestaan in hy leven. Daar hoop. Dit is die skaakmat in die tijd van die werelds geskietnis. Ons koning, koning Jesus, het nog een laasde schuifte. Hy is die oorvandaar mag jy dit ook so in jou leven beleef dat Jésus nie nie die gekruisigde Heer is maar ook die opgestaande Heer wat vir jou kom oorbring ook in jou omstandigheid Vriende, hoe sê ons dankie vir die geskenk van hoop van die lieve lewe, van die graaf wat leeg is die wet is nie net iets wat vir ons bijzonde beleid en is ek brin nie die wet uh, sê ons heel duidelos mekaar is ook een teken van ons dankbaarheid of een richting vir ons dankbaarheid en as ons in hierdie dag wonder hoe ons moet gaan leef om dankie te sê vir dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het met sy leeg graf dan sê Matthies 22 daar is 22 liefde vir God en liefde vir die naaste mag ons as christen in die land anders wees as die reis mag mense ons lewe iets sien van die liefde wat ons vir God het die verhouding wat ons moet omheb en mag mense ook in die liefde wat ons vir elkaar het sien dat ons mense is en wie Jesus die opgestaande Heere lief dienste wat hoop het, dienste wat ander taal gebruik, hooptaal, omdat Jesus opgestaan het en leef. Ons gaan saamleid. Meneer, daar is die paar gekies, wat ons uh, die voordeling wil luist. Um, die sieris uh, kan julle ook daar op die veetnies kyk, daar is wat van hulle wat nog steeds aan die herstel is na operaties. Daar het ons uh, ook een e-post gekry, waar knoppie kerkelijke denominaties een gebed verwoord het, en die biedt, ook vir die verkiesing, en jy gaan het soms samen met julle lees, God van Wete leie en hoop, die wat door alle aardse regering stroom, leie die burkes van Zuid-Afrika oor eersdags leie stokkies. Ons bid die politieke partij hulle plannen eerlik en die helder sal communikeer, dat die kiesers in die stemme en die veiligheid en met vertrouwe kan uitbring, dat die gene verantwoorde vir die verkiesing effectief sal wees om te verseker die uitslag wat hier allemaal aanvaard, en die nieuwe regering en ondersteuning sal geniet terwijl hulle een nasie bouw, waarom allemaal legales kan beoefen om buiten draag tot gemeenskapelike vloer en ons bid het, in die naam van Jesus Christus, Amen. Ons gaan hierdie gebed dat my nie kan ontdouw om dit huis om te vat Maar, as daar 1 ding is waarvan ons in die volgende week 10 dame bid, is dit juist vir ons verkiesing. Dit word ook um, verwoord in dit wat Wenger ook die week vir ons gegeet, uh, die ongelooflike tragedie aan Sri Lanka, um, die slagoffers van ons dromings, uh, op plek in ons land, wertoesheid wat in die toeneem is, um, ekonomie wat ons vraag dat die heren ons sal groei gee, verkiesing en dan ook die geveld en die konflikt. Um, ons draai hier goed aan die hele hoop. En dan, en ons sê dankie vir die leen wat in groot gedeeltes vir ons langgevallen. Uh, die handel, werk, die by kleeterskole en skole in ons gemeente gedoen word. Ook nou domag met die uitdeel van die bybelsweer. Um, dankie vir gelovige onderwijsers en helpers. Echte geleenheid geef ons stil vir week waar ons in in ons ¿Qué es lo que se puede hacer? Amen. Heere, as ons na kyk aan die kruis en in die leeggraf inkyk en ons sien en die boeken daar wanneleeg Heere, kan ons nie anders as om met dankbaarheid die bochtend ook hier te wees en uit ons oorvloed vir u te gee vir u werk en die by ons ook verder weg daar waar u ook ons gemeente groep het om een verskil te maak. Heere, gebruik ook hierdie offers om u werk voort te sit, ook in hierdie wereld. Amen. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die tromest van die Heilige Gees ook in hierdie wereld verlaten van jywe weesend Amen.